Січень. Вечір гуляє сумними алеями. П'ємо в отрут у реклами. Мороз пече й до вікон клеїться. І стогне сніг під ногами.